Jó estét kívánok! A Clubredi Zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönténőket. Ebben a műsorban hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki felolvassa megjelenés előtt álló szövegeit, és magával hozza azokat a zenéket is, melyek pályája vagy élete szempontjából meghatározóak voltak. A ma esti vendégünk Egresi Zoltán, író, drámaíró költő. Szervuszoli, köszönjük, hogy elfogadod a meghívásunkat. Jó ]inkat. estét kívánok, Szervusz. És ugye a vége az volt, hogy költő, és a mai adásban pedig verseket fogunk hallani tőled, és az első köteted is egy verses Kötet volt még 1991-ből csók címmel. A versen visszatérés, vagy igazából mindig is jelen volt az életedbe, csak más műfajokat, műremeket intenzívebben publikáltál. Hát valójában prózával kezdtem, 7 éves koromban írtam egy másfél oldalási regényt. Ó, bocsánat, ez egy ő... minimalista regény lehetett Minimális. Minimalista, sőt, aztán egy-két éven belül egy Fertős -Szent Korom SC című második regényt is, de azt hiszem 9 éves, akkor sem voltam még. Első aztán... korszakod akkor. Ez az, ez, ez igen. Utána viszont uh, gimnazista koromban novellákat írtam, de főleg verseket, és uh -huh. aztán ez uh, 91-ben jelent, 91 jelent meg valóban az, a, az első verseskötetem. Most 33 év telt el azóta, hogy most jön a második majd össze a Miút kömér sorozatban. Úgyhogy tulajdonképpen ez az elmúlt 33 év termékkel, abból válogattam. Uh -huh. Tehát jelen volt, de hát azért sokkal kisebb intenzitással, mint ifjúkoromban. Mennyire fakadnálod szerinted ez a három különböző műnem, a liradrám és az epika egytőről? Alkatilag van-e olyan, hogy te inkább az egyikbe vagy és ebből átváltasz, vagy ezeknek máshol vannak a belső határai? Hát egytőről fakad, belőlem fakad, uh -huh. Uh -huh. Tulajdonképpen a, a, a téma dönti el. Tehát én nagyon sok éveken keresztül csak színdarabokat írtam, és egy csomó olyan írói ötlet, vagy nem tudom, ami, ami, ami testet ölthetett volna, vagy formát ez volna, nem öltött, mert ugye nem ért meg egy, egy színdarabnyi terjedelmet. És aztán először prózát kezdtem írni, ezt a aztán az egyik nem akart véget érni, egy regény lett belőle, és a vers vers az, az később jött, tért így vissza, de ezért közben is írtam, tehát uh -huh. csak nagyon-nagyon keveset és nagyon ritkán. De ezeket általában publikáltam egyébként. Egy csomó van, amit nem is találok egyébként, meg most próbáltam összegyűjteni, és hát nincs meg, de ami megvalabbol most egy pár... És megjel, a hét éves korodba írt másfél adalas regényed van még? Az szenzációs, igen. Véletlenül ő, őrződött meg nem, bajom, a, vagy? találtam meg valami láda mélyen, és... Én azt a kreativitást, amivel akkor rendelkeztem. Hét éve, akkor nem sokkal később, hogy megtanultál írni, rögtön igen, írtál. Igen. Egy... És írógéppen ráadásul. Írógéppel. Én nagyon korán meg tudtam írni, megolvasni. Persze fordítva. A verseket kézzel írod, vagy azokat is a gépbe írod rögtön? Egyébként. E, nagyon nagyon rosszul járnék, ha kézzel írnám, mert nem tudnám elolvasni, úgyhogy nem. Az nem lenne jó valóban. Nem. Le teljesen le a a kéz... hát, Sajnos igen, de ezt sajnálom. Uh -huh. <clears throat> e, Hogyha nagyon muszáj, akkor persze kénytelen vagyok, de talán azt meg kéne tanulnom újra. Hát, most ha dedikálsz, akkor gyakorolhatod meg én ezt a Egyébként képességet. Egyébként ez ugye egy, első osztályos koromban, tehát hat éves koromban, én majdnem kitűnő tanuló voltam, egy tantárgyban voltam, négyes, ez az, az írás volt. De, de te te... nyilván a külölegekre uh -huh. kül vonatkozóan. Egyet jókövetés vagy, vagy bal Igen, jókövetés. Akkor most megkérem, hogy az első verset, olvast fel a mai adásba, mm. utána pedig zenével folytatjuk a belső közdést. Forget Láv, Folinkafé. A lebegés álma mi lehet, halvány emlék a múltból vagy a jövő zűrös előérzete. Legyen ez most az ezentűnődés fázisa. Megint felébredtél a csendre, ez így lesz talán már mindig. Nehezen képzeled el a holnap tényeit, mert nem szoktál hozzá a megélt dolgok fantáziáihoz. Újra és újra bocsánatos, ám sajnos elkerülhetetlen hibákat követszel a tények értékelésében, különös módon ugyanolyanokat, nem annyira intellektuális, sokkal inkább morális jellegűeket, mára már világos, Múlhatatlan marad a sóvárgásod a madarak és a felhők iránt. Folyton tízezer fokon ég valami homályos ismeretlenség a szívedben. Bárhol jársz, bárhova képzeled oda magad, valamitől mindig messze maradsz. Annak idején Istenből akartad írni a szakdolgozatodat, de aztán megijedtél a feladattól. Megfutamodásodat azzal magyaráztad, nem találtál hozzá jó mottót. És talán amúgy is túl sok lett volna a lábjegyzet. Gorka A ruham Az éjszaka forró. Merżeli. Talód mint egy égőolaj mező. Örökké elmegyünk, pedig sehova. A belső közlés majjadásában vagyunk, vendége Megresi Zoltán, az ő választásában hallottuk az Európa Kiadó Tengerpart című szemet, és folytatjuk is a beszélgetést. Az átjárással szeretném folytatni, legújabb drámád a Nemzeti Szélcsend, a tíz évvel ezelőtti regényed a százezer perfa átirata, vagy leágazással, mennyiben azt a fát, mint központi motivumot vesszük ez ilyen modellértékű is, hogy van egy alaptörténet, és annak lehet ilyen meg olyan verziója? Vagy korábban ezt az átírósdit így nem művelte? Nem, saját. én általában nem is szeretem. Nem is Tehát, hát ez, nem, akkor szeretem, hogyha valamiért. Tehát ennek, ennek ez a történet, itt a, meg ezek a karakterek, akik szerepelnek be a történetben, úgy éreztem, hogy ezek színpadon, színpadon tudnának működni, uh -huh. és ez az oka. Hogy megszületett ez a színdarab, ebből a valóban regény alapvetően regény. De eredetileg regényt akartál, regényt, regényt, és regényt is írtál, és igen, most igen, igen, Tíz évvel később megtaláltad azt a drámai potenciált, vagy nem tudom? Igen, meg azért a kíváncsiság is benne, hogy hogy lehet megvalósítani ezt, vajon, hogy teljes szélcsendet és a levegő romlását színpadon biztos, uh -huh. biztos izgalmas kihívás egy rendezőnek. Mert ugye arról szól, hogy a, megáll a szél, és gyakorlatilag élhetetlenné válik a világ Budapest központtal. De Magyarország a, Központ. A, a, a, bocsáss meg, hogy a szava meg szeretsz olyan drámai helyzeteket színpadra vinni, amikben a, a kihívás pont a részben a színpadkép, részben meg annak a színpadi nyelve, tehát egy trollybusz út, a 74-es trollybusz útját megjeleníteni, egy statikus térben egy mozgást. Tehát vannak ilyen különböző, amik nem ilyen kísérletek. Az mondjuk, az mondjuk egy helyszín, tehát mondjuk nem kell. Hát elvileg egy helyszín. Színpadnak nem kell közlekedni, nem, és csak akkor az a azt nézőleg nézőleg, fejben mondjuk. Fejben, igen, igen. És egyébként mi az, ami téged ezekben az ilyen utópisztikus dolgokban így izgat, mert van ez a leáll a szél, és mi, mi történik az emberiséggel? Regénye, de van egy olyan regénye, amit meg a Holdra... Katapultáltál az a, a 2040-es években, Igen, vagy az ez utópia, a az utópia hát e... műfaja izgat, vagy a, a lehetséges jövő forgatókönyvek? Hát mind a kettő természetesen, uh -huh. de ez időszakos, tehát a, ne, nem is tudom, hogy nagyon sok köze szerintem a két, két regénynek, majd is regény a Holdon, ugye nincs is köze egymáshoz szerintem. Abból egyébként egy filmet lehetne csinálni. Igen, igen, igen. Ha kezdtük ezt az etapot. Hát a Christopher Nolan is hallgat minket. Esetleg. Igen, mondjuk az nem lenne hülyeséges. Lebeghetne az űrben a végén a főhős. A beszélgetésünk is lebegni fog, de most a következő verset kérném tőled, amit a mai adásba hoztál. A virágos kérdésem... A balaton szörös gyönyörű erdei ciklámenyei voltak, talán sopron környékéről, sopront mondtak neki, ha jól emlékszik, zárt ablakokon dőlt be az ájultató illat, valami gyönyörűség, úgy képzeljem el, mint az ibaját, -ja, csak lila a virágja, úgy ezerszer erősebb szagú a rózsánál, tövestül tépték ki az erdőben, valahol sopron környékén, úgy emlék neki legalábbis, és minden este meglocsolták, az olyan illat, olyan bódító, volt még a páfrány, mohás részeken a jódiófa alatt, ott nem érte nap és a gyöngyvirág, az hamar elvesztette az illatát, tényleg a szép gyöngyvirág, de a legszebb a ciklámen, úristen, nagyon sokáig virágzott, akkor még árulták néha itt-ott, mint később a hóvirágot. A szembe szomszéd romháza előtt fazékban laktak, itt van a szem előtt, látja, ha akarja, az volt a legjobb egész gyerekkorában, az erdei ciklámen. Pár éve a királyliliomot szereti leginkább, önmagában is fenséges látvány, mint az orhidea, mesés, maga a töké, egy műremek, mondta, Letette édes kisfi elé a tányérnyi főzeléket, és újra nézni kezdte a tévét. A végén szeretnék majd még kérni egy sima kis kávét, gondoltam, csak nem zavarnám többször meg. A sorozatból is kiesett, a virágos kérdésem lavinát indított el, már vége. Ránéztem a kijelzőre, egy óra volt, vagy száz fok, hirtelen nem tudtam eldönteni. Mindenképpen a ciklámen ismereten illatára próbáltam koncentrálni. Elképzeltem valami ennek. Óvatosan őriztem a nyálkahártyámon, nehogy elszökjön, eltűnjön róla, mint idegeinkből a kapcsolatunk. Az ablakon a legrosszabbkor ömlött be valami súlyos, durva, rossz szag, megzavart. Már éppen indult volna a szívem valamerre, vitte valami végre. Néztem a fotel felé, ahol ült, ment megint a filmje, figyelte. Már nagyon rég szeretsz, gondoltam, meg hogy mire bölcs lennék, mindig elkések vele. És hogy nincs többé átmeneti évszak, erdő sincs, se fenség, semmi. Nagyon régen szeret. Annyira, hogy észre se veszi, Páfrán és Diófa voltunk mi együtt, a legszebb dolog gyerekkoromban, egy óra múlhatott pár perccel, és száz fok volt legalább, mire elfogyott a főzelék. Adrédeusztól a VEM szólt, Egresi Zoltán író, költő, drámaíró választotta a belső közlés mai vendége. Az előbb említett nemzeti szélcsendet a 150 éves Budapest ünnepi pályázatára írtad. Neked Budapest első és belső körben a belvárost jelenti? Vagy mik azok a pontok, amik a legmeghatározóbbak a saját életet szempontjából így a városban? A ugye... És én több helyen laktam Na. életemben, de mindig a hetes buszvonalán. Most is ott lakom egyébként. Talán még újpest. Uh -huh. e de hát nyilván vannak ilyen emblematikusokat. Úgy persze, a megyeri út különösen. Mérő 13, igen. De elsősorban belváros, igen, ott lakom egy nagyon-nagyon jó környéken, egy nagyon-nagyon rossz beosztású lakásban, és igazából nem tudom eldönteni, melyik a fontosabb. De már maradsz, tehát ja, lábbal ha a, a, a, a jó helyen a rossz lakás, vagy igen, a rossz igen, helyen a jó lakás. Igen, igen, ez nagy dilemma, 11 néhány éve gondolkodom ezzel. Uh -huh. Az már nem, de mennyire döntesz gyorsan, gyorsan? Ilyen típusú döntésképtelenségek előfordulnak az életemben. Íróként viszont azért sokkal gyakrabban kell gyors döntéseket hozni, gondolom főleg. Egy... Íróként érdekes, hogy ez, ez magától megy, tehát ott, uh -huh. ott nagy megakadásaim nem nagyon vannak, vagy hát ha vannak, akkor azt a legjobb abba hagyni azt a művet, de hogy mire elkezdek valamit írni, addigre már valami, valami alaptisztaság van a fejemben a történettel vagy a karakterekkel kapcsolatban. És ki tudsz ugrani egy szövegből, vagy egy készülő drámából, ha azt érzed, hogy nem elég jó? Tehát hamarabban tudsz vagyni valamit? Hát, vagy. ha már nagyon benne vagyok, akkor inkább jóvá teszem. Ja, ha megvan De... ez a képesség, induljunk ki ebből. Igen. De mondom, akkor kezdem, Tehát csak úgy nem kezdek el valamit, hogy nem most akkor 8 óra 10 perc van valamit illene írnom ma reggel, uh -huh. és akkor belefogok valamibe. Tehát ha a... benne vagyok, akkor viszont mindegy, hogy hány óra, hány perc van lehet, éjszaka és nappal is, akkor, akkor viszont nem, nem tudok kijönni belőle. De előtte van egy ilyen alapozás, amikor össze kell fejben a legfontosabb dolgokat, és utána kezdesz neki magának az írásnak? Ez mű is függ, és azon belül műfajtól is függ. Tehát nyilván egy színdarab esetében, igen, azt jó tudni, hogy kb. hány szereplővel számolok, meg melyik jelenet miről szól, honnan hova akarom eljutatni, és hogy mennek le szereplők a színpadról. Tehát ezt úgy, ezt úgy nem árt fel, megszerkeszteni magamban ezeket a dolgokat, de ez nem azt jelenti, hogy hogy nem térhetek aztán hát Főleg a prózában, főleg a regénynél van az, hogy egészen furcsa út, utakra hát indulnak a szereplőt. a szabadságod, mert egy jel, arra képve, hogy van őt nagyon jó színésznő, meg van két fiatal színész, és erre írja egy jó darabot. Egyébként akkor... szeretem ezeket a, ezeket a megkötéseket uh -huh. is, de kétségtelen, hogy a nagyobb szabadság persze, és az is nagyon élvezetes, hogyha... Eltérhetek. A mi műsorunkban a megkötés az idő, amit meg a ritmus, amitől nem tudunk eltérni, és hogy megkérnélek a következő verset, felolvasására, miután zenével folytatjuk a mai adást. Megáll egy csoszogásban. Az eredetiség, mint esztétikai fogmérő, igen, ez az, ez benne talán a lényeg, bólogat magában, szinte büszke. Nem furcsákat gondol ő, csak színeseket. Önmagad tiszta tükre. Nem régért haza valahonnan, hirtelen váratlan ütés jön belülről, Megáll egy nem tervezett csoszogásban, de hiszen ez nem jelent sokat, a vétke mondatja vele mindössze, a bűne, a kár, a sajnálat, a gyász, mint mikor két puszi marad örökre már az egy csókból, zavart mosoly két arcona a megélt, közös mámar után. Vad, kataton, sápad, kutya tekintetek, helyet csak valami szégyen, igen, olyan, mint valami szégyen, valami belső égen, és az igazi nő tekintetében, esztétika is persze, de mélyen, mélyen, láthatatlanul, túlságosan mélyen, bent, mint festő, zárt lelke, kedves képe eltitkolt legbelsejében, a kép szívében, leül, lerogy lassan egy kék székre, bántja az eszmélés, zsongul a melkasa, szédülget, a körfolyoson zsírszag terjeng, beborítja őt is egészen az ajtón túlról, lábgyomok sarazzák az apró kockás alapzatot, köd van, alig lát, próbál figyelni az összes létező belső hangjára, most épp a semmire gondol, nagy üres pusztára, a szíve is szúr közben a feje is kába, feláll, indul be kicsi kis kuckó szobájába, fázik, nem fűt, nem költ gázra, húz gyertje egy teljes fokot felvisz, nem pazarol energiát magára, sem másra, utcazajt hallgat decemberi este, Ijesztő egyedülség, hó nincs, bár csak esne Havat kívánna, de csak képek jönnek Tiszta fokmérője Halálos, majdnem teljes mindenségnek Dolgozott saját lelkesedése ellen És most üres, mint a fekete ég Kemény és mély együtt Ez is milyen furcsa Más, mint nyáron, csillagtalan És nem győz a halálon Fel nem ébreszt, meg nem mozdít Túl erős az ütés, ami robbant benne Bármire képes beteg energiák vibrálnak Ott a nagy hold ül fenn Bántón, súlyosan édes Két hete lapul a kendő a zsebében, rajta az illat, ha egyengül szagolja, valamit elindít benne, tudja, mint a karácsony vagy a zsírszag, indul valami, aztán megint rájön, hogy a semmitől sűrűsödik, se, a semmitől sűrűsödik sűrűvé a semmiből álló puszta. is an invitation sound of the traffic is like a silent dream The dust in the park, the exhaust from the cars A sense in that heated afternoon You touch a sweaty body A summer in Berlin, it's all seem so tight, from the light in the air and the fire in the sky. Life seemed to be a fault of grace, but it's okay, it gave you a kiss in the middle of the cross road.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 az alfa Summer Berlin című számának egy feldolgozása szólt, amely még a mai vendégünket is váratlanul értette, az eredeti az úr textet akartad nekünk hát ide hozni, ez átalakult menet közben egy kicsit. Tehát a rádió neked nem egy ismeretlen terep, amúgy sem, mert édesapád egresi is István a magyar rádió neves bemondója és előadó művésze volt. Úgyhogy Ganitom, hogy neked a régi Bródi Sándor utcai rádió, Pagodástól minden estől egy olyan ős hely lehetett, ahova már karonülő gyerekként talán bevittek téged. Karonülő gyerekén nem tudom, de, de sokat jártam az később, igen, az egy nagyon jó hely volt. És a színház hogyan lett ennyire fontos az életedben? Én igen, édesapám szín színész szeretett volna uh -huh. lenni, ő színész volna, én nem. E de aztán, aztán rendezőnek vették volna föl, és akkor valahogy, az, ahhoz nem volt kedve, mert uh -huh. nem tudom, ez, hogy működött akkoriban ez a dolog, és ezért elment rádiobemondóna. Gyönyörű szép orgánuma volt, sokkal szebb, mint a is, ugye? És igen, előadó művész is volt, és aztán ott ragadt uh -huh. a rádióban, illetve tévébemondó is volt később. Tehát pár csinálta a kettőt, illetve a hármat a, a, a szavalásaival. Uh -huh. De egyébként aztán később ő nem volt egy nagy színházra és meg hogy mondjam, hogy én sem. Az első élményem elég rosszak voltak a Báb színházban. Uh -huh. Tehát azt nagyon untam, és az igazi színházban pedig nagyon sokáig csak azt érzékeltem, hogy mindenki ordibál és köpköd, és nem, nem, nem szerettem igazából. És valahelyben a, a Katonösebb Színházban szerettem meg a, a színházat, tehát ott, ott voltak akkori olyan előadások, ami miatt aztán az egész és műfaj nekem. Hát, hogy ott a te nagy ö, sikered, és nem tudom, hogy neked ez egy áldása, vagy egy áldok, hogy a portugál nélkül nem lehet veled beszélgetni, és a katonának hát meg egyet. Próbálni nagy... azért. Jó, én most meg fogom próbálni egyébként, nem, nem volt eredeti terem, csak ha már ide a katonát gravitáltad, akkor hogy a portugál is ott mutatták be. Hát az, hogy ott mutatták be, az, az nekem tényleg egy máig nehezen feldolgozható nagy, nagy, nagy élmény és nagy dolog, hiszen tényleg az volt az én álmaim színháza, és az első bemutatóként mindjárt ott, és nem is sikerült rosszul. De valójában ö, egy kicsit átok is nem csak áldás, igen. Éj, erre akartam finoman vagy nem annyira finoman utáni szerinted miért van az, hogy Magyarországon a drámaíró az egy külön faj, ha mellettem fog a verses kötetett címében szerepelni, ez az olologé kérdést feltenni? De hát látod te is azt mondtad, hogy író költő drámaíró. Igen. Tehát író drámaíró az vagy külön különállásfaj. Igen, választ, de hát lássuk be, hogy nagyon nagy különbség is van a drámai írásnál meg azok között, az író között, akik néha írnak színt. Tehát hogy olyan dráma, amit be is mutatnak, az egy, az egy más minőségű dolog Lábbis a Magyar irodalmi kultúrában, vagy nagyon kevés olyan író van, aki tényleg drámaíróként is sikeres tud lenni. Nem, én nem sértem meg ezzel az egész szakmát. De vannak azért, hát vannak, vannak. azért több, több, több műnemben alkotó uh -huh. ö, kortársak. Úgyhogy. Igen, de hogy van-e valami különleges Érzék ahhoz, hogy valaki a drámában, a színpadon is jól tudjon, mondjuk karaktereket hát a, alkotni. Egy vagy... Persze a, karakter, a karakterek megteremtésének, hát a dialógus írásnak a szépségére kell, vagy érdemes ráérezni, és ez például nekem szerencsére mindig könnyen ment. Tehát ez a, ez a labda két uh -huh. szereplő között, illetve annyi, ugye, hogy mind a kettő akarjon valamit, lehetőleg feszüljenek egymásnak az indulatok, és valahova jussanak el, valami ellenfejlődést legyen. Ezekre én, hogy már az elméleti részére ez a dolognak később jöttem rá, vagy Sőbb olvastam róluk, de hát ezek ösztönösen így így működnek meg egy darab, és akkor nem tudok, hogy prózában beszélni, <gül> ha még nem szóltak neki. Tehát legyen egy látható, meg egy láthatatlan dimenzió valahogy. Ha igen, az... igen, de ezek, ezek tényleg ilyen kevéssé tudatosan uh -huh. ilyen tudatlanul működő dolgok. Jó szóval. esetben. Viszont a Jóka harangő szímű regényedben egy egy óriás monológ, és egy nagyon érdekes beszéd imitációt, és ezt a hangot nagyon, nagyon fontos volt gondolom már a legelején megtalálni, hogy hogy beszél ez a zajmés. E, nekem három olyan regényem van, ami óriás monológ, az egyik a szaggatott vonal, a másik a szarvasakötben, az is egy női monológ a szarvasakötben, és a jólkaharangja. Csak az el nem tényleg el az első kettő ennyire nyelvi sztendertől talán, Attól amit mi annak De az is igaz, hogy a Jolka harang esetében volt egy, hát hogy mondjam, egy mintám. vagy. Adott no. közlő. <gül> Igen, tehát egy zalai néni, aki, akivel beszélgettem, és ezt a csodálatos, saját hogy mondjam, szóképzése is mm -hmm. voltak, de, de ez a hogy somógyi tájnyelv, ez, ez nagyon nagyon megfogott engem, úgyhogy gondoltam, hogy érdemes esetleg a, ebben a stílusban írni egy regényt. Most viszont a következő versedre kérnélek meg, és utána újabb zenével folytatjuk a belső közlés majadását. Rajzolsz rám holdat? Semmit nem kérdezek senkitől rólad, másra figyelek, könnyebb lesz a hidegre mondjuk, itt ez a rezgő nyomorúság az utcán, lélegzik, hogy fászhat, jobban zavar a mi bánatunknál, lüktetve rohan a karácsony, még ez is, a rend megzökkent, tündérsziszi, felborult minden működő, csatangol benned egy elvándorolt melszövet, aznap, amikor indult, kövér nagy halakról álmodtál, akkorákról, mint egy hetes busz, a lehetőségek ígéretét akkor válthatta fel az elvesztéstől való félelem. Ezüst nagy halakon lépkedtünk az álmodban, tündérsziszi, mintha hatalmas minták lettek volna alattunk, holdasak, de igazi halak voltak. A legszebb rám nézett, beszélt oldalra fordított okos fejével, nem értettem, mit mond és mit akar, a te álmod volt, nem az enyém. Által a gyönyörű holthalon, lassan kezdtél el csúszni, mindjárt bajban leszel, gondoltam, megemellek magam fölé tollak, fogást kerestem, éreztelek, kezemben voltak a megamellek, megcsúsztam én is, nem bírtalak tartani. Az én álmom más volt aznap, keltek a fények, autóban ültünk, mondom inkább jelenben, nem látok ki jól, elmosódik minden, eső esett, vagy valami még rosszabb, várom az ütközést, tartom Görcsben a kormányt, különös még mindig nem csattanunk, fájni fog, mégse félek, oldalra nézek, itt se vagy, mellettem ültél, biringáztál az előbb, lábakon járnak a másodpercek, hát meg se halsz velem, de borzasztó, jobb lenne, ha csak álmodnék, hová tűntél? mély tengerlány, tündér hiszi szerelmesen. Tiszta női hang ébreszt, azt mondja fal. A te hangod ez az én álmamban, fekszünk, ezt nem értem, hogy, hogy válaszolsz, víz jön majd szembe, vagy a semmi, ezen tűnődte mép, és akkor fal mondod, szóval te meg az én álmamat látod hunyt szemed mögött és beleszólsz. Nem voltál velem, mikor majdnem meghaltam, Gyámoltalan leszek most már, mint egy kabátját kibegomboló ember, Rajzol rám holdat tündér sisi, akkor olyan lesz, mintha ébrednénk, és álmunkat befutná egy szép, lelakkozott szőlőgyökér. Elgar Enigma variációinak tételét választotta előadásunkba. Egresi Zoltán író, költő, drámaíró. A mikrofonnál továbbra sem műsorvezetőt Szegő Jánost hallják. E a sport is nagy témád, és nem szeretnék elmenni menni emellett. Töröcsik Andrásra és a dózás, száról külön könyvet is írtál, egyik izgalmas darabot pedig egy mérkőzés a játékvezetői hármas öltözői perspektívájából. Ez távolról nekem megidézte Száz Péter Szépek és Balondok című filmjét is. A sport az nagyon fontos az életedben, és emellett még van a Négy Cerszáz című darabod is, tehát drámaíróként is érdekel a sport meg, ha van magán -e magánemberként és prózaíróként is, szügyig vagy a sportban. Honnan van ez a dózsa iránti szenvedély? Újpest. Bocsánat. <gül> hát tulajdonképpen népsporton tanultam meg olvasni, úgyhogy ez nagyon korai dolog. Hiszen a második, másfél oldalságényem és a fertőszer mikrosi korom escélről szól, ami oh. egy futballcsapat volt. Nem tudom, hogy miért pont fertőszer mikros, és honnan tudtam, hogy van ilyen helysége ennyi koromba, de nem mindegy. Tehát, tehát gyerekkoromból származik ez a dolog, és én sokkal nagyobb sportörű voltam, mint most, tehát tehát gyerekkoromban, tizenéves koromban én az összes emelő európai és világes országos csúcsot tudtam követtem egy füzetben, hogy valami nem tudom, úgy magyar csúcs születik magasugrásba, akkor azt följegyeztem és jártam is mindenféle sporteseményekre a nagyapámmal atlétikára, például azt nagyon szerettem és hát elsősorban focit persze és a íróként pedig a ugye két színdarabban van a Sorska Sőtkompia, amit említettél, ami ugye egy bíró és két parti a szerepő és a négyszer száz, női szól. Ezek pedig nagyon jó modellhelyzetek, és tulajdonképpen a történet persze sport témájuk, de de hát nagyon sok mindenről lehet beszélni ennek kapcsán. Utolsó rövid kérdésem ebbe a blogba, hogy bizonyos nevek, Bitner, Sappan, több darabodban is feltűnnek ezek ilyen kabalák, hogy visszed ezeket a neveket magad? Sappanra utalás történik, az apan az a sósosult van, de utalnak rá a troll is darabodban. Igen. Bitner meg többször is az, van, az, az, a darab az, az, háromszor. Az, a Bitner az mindig van, minden szindarabomban, de egyébként a, azzal meg szeretek játszani, hogy, hogy egykori szereplőim mondjuk egy, egy, két színdarab szerep egy harmadik darabban találkozik uh -huh. egymással, és akkor ezt igyekszem úgy meg írni, hogy ne érdekeskedés legyen, és ne csak a benfentesek tudják, vagy értsék, akik ismerik a darabokat, hanem önmagában ugye az a figura, az egy érvényes figura legyen, de valóban csináltam ilyet többször. Most arra kérnélek meg, hogy az utolsó előtti versedet olvasd fel az adásba. Aminek az a címe, hogy a totális tanú. Minden nap jobb dolgok mondatnak ki, amelyek mégiscsak szétfele visznek, Tegnap megint megszerelte a nyomtatott hullámcsattal, valami ettől még nincs meg. Zűrzavar sújtott a hálás alkat, sok asszociatív szekvenciától sújtva, az ördöggel épp úgy kijön, mint veled, mellette mindig vakangyalnak látszol. Nem mutatja, mert játékban vagytok, ám övé a világ legnagyobb nyugalma, rád másolodna, hogy többé fel ne szabadulj, miközben elhagyna úgy, hogy maradna. Ich war Szóf nem Dubiszt Álesz című dala szólt, Eglesi Zoltán író választotta a mai vendégünk itt a belső közésben. Röviden beszéljünk a zenékről, miért ezeket a dalokat hoztad? Hát, összeírtam egy csomót, és akkor szűkítettem a keretet. Aha. Hát, csak sokféle legyen, tehát mondjuk nem, például a nem is volt benne, nem. pedig hát, meg csak, én a Kati és a Kerekpereztről az URH-ig nagyon sok mindent szerettem, ha most, most a könyvizetnyen maradott. Uh -huh. Nagyon-nagyon nehéz volt kiválasztani ezeket, amik valamiért, valamikor fontosak voltak nekem. Ez például miért fontos ez a Vuczobírnám? Hát a Babylon Berlin sorozatnak az egyik dala, ami egy, az egyik, egyik fantaszikus sorozat, amit láttam az utóbbi években, több volt, nagyon szerettem, és valahogy... Uh -huh. Európa kiadó, gondolom, egy régi Ó, az nagyon igen, ez a fő kedvencem, a kedvenc A Madrid Deus ezt a Portugál igen, az A Madre Deus az igen, az a Portugál vonal, hogy az is legyen. De még azon belül, hogy Európa kiadó, meg Madre Deus ott is nehéz volt, ezért kiválasztani, hogy melyik legyen a És még a Mews-tól az Uprising. Na még az is. <gül> az, az lesz a zárás, de előtte még jön a stílszerűen a Checkout című versed, úgyhogy ez az utolsó mai is Zoltántól, aztán jön a Miúsztól az Uprising. Pedig láthatta, ahogy nagy lélegzetet vesz, és egyetlen óriási óceánnál változik minden, az egész a súlyos mindenség. Szerelmes bolygód türelmesen várt, sima, barázdálatlan nyugalomban úszhattál volna mindig kéken csillogó horizontok felé, elegáns, lassú karcsapás, lassú karcsapás után Sajnos érdemtelennek el az empátiájára, Legyőzött a mustárköd, a vakító homály, az aranyhíd meg az ezüst, legyőrt a legkisebb hullám, felülkerekedett szemérmetlen rajongód, a szakadatlanul túlterhelt lázító téridő. A News Uprising című számával el is érkeztünk a belső közlés mai pörgős adásának a végéhez. Vendégünk Egresi Zoltán drámaíró, író, költő, újpest drukker volt. Én most bucsúzom a hangmérnök sorbalásztva a vében, és köszönöm, hogy itt voltál, Zoli. Elnézést, ezt még el szerettem volna mondani. Köszönöm szépen a Megköszönöm az önök figyelmét is, és további szép estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. Belső közlés.